Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Abon Comics Ett specialavsnitt, Lock and Key eh, Spoilercast kommer vi kalla det Och det här är Nico, tillsammans med Ja. Yeah. Och för er som inte vet vad Spoilercast är Så är det en podcast där man helt enkelt pratar om allting Vi kommer att prata om vilka som dör, vilka som lever, vilka som gör vad Så har ni inte läst Lock and Key-volymerna så gör det först innan ni lyssnar på den här för vi kommer säga exakt vad vi tycker och vi kommer förstöra allt om har med allting att göra <laughs> Förstöra var väl kanske att ta i men vi kommer ju, att berätta, vad som, eller vi kommer ju berätta vad vi tyckte om vad som hände ja, och Alltså precis. det som händer i slutet kommer ju antagligen att dyka upp Ja och allting Men först och främst som vanligt, den här är ju skriven av Joe Hill i mm. riktiga namn Joseph Hillström King och tecknen av Gabriel Rodrigues. Och de här kom ut i lö lösnummer från 2008 till 2013. Och de volymer som vi sedan har läst är... Volym 1, Welcome to Lovecraft. Volym 2, Head Games. Volym 3, Crown of Shadows. Volym 4, Keys to the Kingdom. Volym 5, Clockworks. Och volym 6, Alpha en Omega. Och jag tänkte... Istället, vi kan prata lite om allihopa, men... Vill ni höra lite mer detaljrikt så gå tillbaka till Abon-avsnitten. Eh, comics när vi just pratar om varje volym för sig. För då går vi lite mera när vi har det färskt i huvudet vad som händer. Nu kommer man bara ihåg det bästa och det sämsta helt enkelt. Så. Fannan, vad tyckte du om mm. hela det här? som Hur det började och allting? Du kan väl först. Hur startade hela eh, lock and Key? Alltså. Jag, jag, jag ska faktiskt avslöja att jag, jag har gett mig in och läser dem igen. Bara för att få, först och främst fräscha upp minnet lite grann inför den här. Plus att faktiskt försöka hitta alltså vad jag faktiskt tyckte om det dessutom. Mm. Plus att jag tycker att historien, den funkar så långt som jag har kommit. Jag, är, jag, jag tangerar att avsluta Crown of Shadows nu. Alltså volym nummer tre. Och ska kliva in i Keys to the Kingdom. Volym nummer fyra. Mm. Uh, och det har jag läst sen i, i förr igår, tror jag. Ungefär. Och jag vill fortfarande läsa vidare. Jag kommer att sätta när När jag spelat in klart kommer jag att sätta mig och läsa vidare. För jag vill ta mig till sista. för att Jag har sett så jävla mycket nya grejer. Nu när jag har läst den andra omgången. När jag, ja, när, jag, alltså när jag verkligen säger För nu tänkte jag så här, ja, men nu sätter jag mig ner så läser jag bara. Alltså jag verkligen kollar på bilderna ordentligt, ser vad som händer och både positivt och, och en del negativt också skulle jag säga. Hittar man här plötsligt i själva i, i sidorna igen. Okay. Både saker som så enkla grejer som att eh, i första volymerna om man tänker eller första av, eh, avsnittena, första numrerna. Om man tänker jätte, jätte noga och tittar jättenoga så byter Bode ögonfärg ett par gånger till exempel. <laughs> alltså. det, det är bara så här, alltså jättefåniga saker. Men det var sånt som jag tänkte på nu när jag läste igenom det en gång till. Mm. Att Bode går, för jag tror det är första gången han dyker upp, då har han blåa ögon. Sen någon ruta senare då har han bruna här plötsligt. Det, det är sådär, det, det är bara en miss säkerligen. Det är ingenting jättekonstigt så, men det är ändå intressanta saker. Mm. Uh, och dessutom sen blir det jag tror man läser in mycket mera i både tecknarstil stil sätt att teckna folk på när du vet vad som kommer att hända dem mm. just, just det här till exempel i, i början när, när alltså det som absolut det, det första som händer när familjen lock åker till deras sommarställe för att ja i stort sett enligt deras barn, renovera sommarstugan med barnarbete i stort sett. Det är väl det första de påpekar där. de de första rutorna. Och den här Sam Lesser dyker upp för att i stort sett ha i, i, i hjälp pappa. Mm. Eh, den här andra genomläsningen, då när, när de kommer till stugan och står utanför dörren och knackar på dörren och mamma öppnar dörren så ser hon helt plötsligt ut som att hon har inte ett enda bekymmer i hela världen på dem, alltså hur hon är tecknad där. Mm. Det är i alla fall så, så som jag ser det. Och det är för att, gissningsvis för att jag vet att hon kommer att få eh, hur mycket problem som helst här vilken sekund som helst. Och det, sånt tycker jag gjorde jätte jätte, jätteintressant att, att läsa det en gång till. Just för att sådana saker tänker du inte på annars första genomläsningen. Nej. Du får liksom inte det djupet på det sättet. Och det tyckte jag var jävligt intressant. Mm. Eh, nej, men absolut, absolut sådana där. Men det är ju det som jag tycker första volymen mm. liksom hela den kändes som att här var de verkligen inne i det hela. De hade ja. suget, de hade, de ville göra allt så jäkla bra. Och precis som du säger med mamman där det här var innan hon blev råalkig så det gör de väldigt mm. snyggt och allting. Och teckna stilen, jag tycker den. Den är simpel men ändå oerhört snygg. Det är ingenting som jag... I vanliga fall, jag tycker om jättemörk och, och så här skarpa bilder. Den här är en mm. blandning av det här mörka... Det är hårda linjer och sånt, men det är ändå lite mer att det är kartoniga och sånt brukar inte jag i vanliga fall gilla, men den här tycker jag faktiskt är väldigt snyggt. Mm, mm. Ja, jag håller med. Det, det, den är ju, det här är verkligen en stil för mig för att jag tycker att det finns... Det är som du säger, det är ganska enkelt eller vad man ska mm. kalla det för. Men samtidigt så får du plats med så fruktansvärt mycket detaljer om du verkligen börjar titta jättenoga på varje bild. Mm. Då finns det hur mycket detaljer som helst som man kan grotta ner sig i om man vill. Och det tycker jag är skithäftigt. Mm. Eh, men som sagt, första volymen där och det är ju då pappan, eh, vad heter han, Randall, Uh, yes, Randall Lock, Precis, blir mördad av Sam Lesser Och Al Grubb mm. Och Just det som de gör I de första, vi har tagit upp det, i tidigare avsnitt Sånt också, det här med bilen Som vi pratar om, när de Pekar ner på bilen och Det man ser där är två lik som ligger I bakluckan, som inte ja. familj Eller som mamman där, Nina ser Men mm. vi ser att det ligger där Och det är så Övermäktig liksom det här att Shit, det här kommer balla ut totalt Och Det var någonting som väckte upp Hela det här, jag, för mig var det Nu har de satt Liksom stämpeln på Det här är vad eh, Hela den här scenen kommer att handla om Det här är ja. vad vi kommer få mer och mer av Och allt sånt där Och det fick vi aldrig nog mer Nästan, det var typ, jag tror det är två scener Vi kommer komma in det senare Bland annat är det sjätt det volymen, när Bodes mm. polare där blir kastad från för bussen ah, och grejer. Ja, det, det borde vara Alfa och Omega, så det borde vara sista. Ja, det är, ja. är oprecis, för femte är ju när de hoppar tillbaka i tiden, så sjätte blir det ju. Ja, exakt. Och det är ju en sån där scen man bara, shit! Men egentligen, det var ju bara typ det den finns och faktiskt, det, äh, två. Det finns en till som jag tänker på, alltså, och det, den är i volym ett. Och, men det var en som jag speglade över helt och hållet första gången. För den här såg jag igen nu när jag läste en gång till och tänkte vänta nu, mm. när händer det här? Det är när Sam flyr från fängelset. Ja, den är väldigt grafisk. Jag för, tänkte... för, först har du ju, först har det ju när, när han ger sig på vakten där. Mm. Han, han bryter här en sax och sätter två liksom... Alltså, ta dem som två olika kn separata knivar och sätter den i rakt i ansikte på vakten. Mm, precis. Den är, den är sådär. Men sen tycker jag att någonting som störde mig, någonting, någonting så äh, det är nästan så att det liksom pirra längs ryggraden. Det var inte... när han väl kommer därifrån sen. Så lyfter han ju med någon lastbilschaufför. Mm. Eh, och får, blir avsläppt så han ska ta bussen sista biten för att ta sig till det här Åh oh, hjälp, vad heter staden nu de bor i? Lovecraft. Ja, ja, precis. Dit, till, ja precis, till Lovecraft. I bussen så blir han lite paranoid över en mamma som sitter och sneglar över honom. Ja. Ja. Då bara så, här, ja, jag vet vad som händer nu. Nästa ruta så har han mördat hela bussen. Mm. Det är liksom det är barn, det är, det är alltså busschauffören. Allihopa ligger bara liksom skjutna rak, och, rakt upp och ner i bussen. Mm. Den tyckte jag ändå var lite så sådär... Det var, li det var lite tungt liksom, mm. på något vis. Som jag inte alls tänkte på första gången jag läste. Då tror jag bara körde rakt förbi den okay. på något vis. Nej, för absolut. Det är en sån här väldigt kraftig scen. Även när Tyler slår in Sams skalle med en tegelsten och sådär. Ja, Men... jävlar. Den är, riktigt, den är riktigt hård faktiskt. Den är väldigt hård. Första volymen är mycket hårdare, mm. rent generellt, skulle jag säga. Även nu när jag läst den en gång till. Mm. Så, så det är någonting jag reflekterade över, att volym 1 är fan... Den är riktigt tung så, på det sättet. Alltså på det sättet. Just att mm. du har hela den där biten att han verkligen... Han slår ju verkligen för att ha honom. Mm, I stort sett. Det är åtminstone det de, det de försöker visa med de bilderna, kan jag säga. Ja. Så det, det, jag förstår inte att han, Sam, där kommer undan med så lite är i som han har. Nej. För att så mycket blod och så mycket ilska det är i hans blick där i de, i de liksom sidorna. Så du vet jag hade ju nästan förväntat mig att det, det skulle liksom inte finnas någonting kvar mellan axlarna. Nej, alltså jag var ju helt säker på att han var död därför. det såg verkligen. Och så kommer han undan med kok. liksom... Ja, exakt. Han kommer undan med två små... Nej, ah, okay, de är inte så hela små. <laughs> men de kommer undan med lite är i ansiktet. Ja. Liksom. Så att det, där hade han tur, kan man säga. Nej, precis. Och det är som du sa där. Liksom första volymen är, är, har en helt annan stil. Och det var ju det jag tror de byggde upp på det här. Väldigt, det ska vara mycket slakt och det ska vara väldigt mycket... Och sen kommer vi in i andra volymen sen, Head Games. Ja. Och det är precis ja. vad som den heter. De spelar mycket på huvudet, vi får möta Zach Wells för första gången och sånt här. Den är mörk, det är lite mord och sånt där, men det är mycket mer tankespel och de går in på det psykologiska istället. Mm, och den, den gillar jag. Mm, den är jävla Jävlar vad jag gillar den. Däremot så har jag några såna här grejer. Det, det är ju den volymen eller det är första numret mm. i den volymen som börjar med presentationen av Joe Ridgway. Ja, precis. Läraren. Alltså processen. läraren. Ja, vad heter det? Med... Nej, media heter det inte. Det heter... Eh... Dramaläraren tror jag han är. Va? Mm. Eller dramapro... Mm. Ja. Han måste... lär ut det i alla fall har jag för mig som ämne. Åtminstone. Oh. Där, han li... Där de liksom presenterar honom, de ger honom en backstory. De berättar liksom hur han har förlorat sin fru. Hela... alltså hur de blev kära i stort sett där de får ju se någon liten vet tillbakabrick där han och där hon hoppar ner i vattnet och han följer efter och grejer. Mm. Hela den biten uppbyggnaden är jätte jättevackert, jättesnyggt. Jag tycker verkligen det är skitintressant hur de inledde den volymen om man säger. Sen lika intressant när de ger när de presenterar Sack för Joe. Mm. Alltså the, the main bad guy Presenteras för den här dramaläraren Som hade honom en gång i tiden När Han gick på skolan Tillsammans med Randall Lock Som är pappan till De barnen vi läser om idag mm. Och han liksom bara så här Känner igen honom I stort sett på en gång Och så liksom hur man får se Och hur man får höra hans inre monolog Där tycker jag är helt fantastisk Just den här, det kan inte vara han. Mm. Men det, det måste vara det. För han, är, han är, ser exakt ut som honom. Det kanske är ett spöke. Eller vad är det? liksom verkligen Hur han går fram och tillbaka. Och hur han, om han ska liksom konfrontera honom eller inte. Mm. Det tycker jag de gör jättesnyggt. Men direkt därefter kommer det en lit, ett, ett minus. Och det är just att de, de, de lämnar det där också. Mm. De bygger upp allt det här. De bygger upp honom Skit högt jättesnyggt. Visst, de presenterar säkert eh, lite grann tack vare med den här historien. De presenterar Ellie lite grann också. Mm. Eh, men inte jättemycket. Och sen bara fimpar de honom. Jo, ja, precis. Så här, Bort! Försvinn! Nu ska vi inte ha dig kvar längre. Jag hade ju mycket hellre sett att Joe hade fått överlevt mm. ett tag. Och verkligen så här, fått kanske vara en, en pinne i hjulet på säk liksom, på något vis. Mm. Och faktiskt fått göra någon nytta. Nu är det ju bara han som säger, Oh fuck. Han ser ut som en elev jag hade för 20 år sedan. Uh, den eleven märker det. Tar fram ett gevär och skjuter honom. Mm. Det är bara så här, Vänta jävlar vad fort det här gick. Satan var lätt. Just för att. Det är ju nästan ett helt nummer känns det som. När man läser det i alla fall. Att de presen, alltså just bygger upp Joda läraren. Mm. Och så. Tar liksom säk bort det på, vadå, en sida. Mm. Tror jag han får att liksom fimpa honom. Ja, och sen var det färdigt. Sen går man vidare. Mm. Det tyckte jag var så där. Men jätte, jätteintressant början. Och just det där, kan man, kan man se över att de tar bort det så fort igen sen. ensen. Då, då är det ju skitsnyggt gjort, verkligen. Jag måste ju slänga in det, för jag var inte alls lika förtjust i den början. För att Nej. jag vill inte... När jag kom in där så jag mm. gick direkt från första volymen rakt in på andra. Och jag förstod ja. inte vem han var, vad han tillförde, ingenting. För jag ville ju veta vad barnen... Jag ville ju bry mig om Tyler, ja. Kinsey, Bode, lockbanen Och så kommer den här liksom, tillbakablicken, gubbstrutten. Bara, Men vad vill ni? Och så var det liksom mm. genom hela volymen nästan tills Zach fimpade honom. Men det är precis ja. som du sa också. Det är helt meningslöst, det har ingenting riktigt ja. någonting annat att göra förutom att bygga upp säkert lite hur staden är. Tills mm. du nu berättade liksom som jag Inte överhuvudtaget tänkt på Att jag var varandra för lärare Med det här drama och det här allting mm, För exakt. det speglar de ju väldigt mycket på senare Den här dramagruppen och sånt Men det kopplar mm. de inte i andra volymen Det är i först, vad är det, femte, sjätte volymen De börjar snacka om det jättemycket Med det här drama och hela den gruppen Att de var väldigt inne i just drama Och gjorde en teater och sånt där tillsammans Då jag liksom Vad jag där har för koppling till sak Mycket starkare men det har man mm. inte redan i andra volymer så därför kände det för mig: Var det helt meningslöst? Det blev snyggt när jag liksom fick reda på: När han fimpades på åh, ja, men det byggde upp honom så jag skulle veta vem att det, det här mordet blev mycket tyngre. Mm. Men det har ja, ju inte med alltså, någonting riktigt att göra egentligen. Du, man får ju se den här bilden de har tagit, eller skolkatalogsbilden mm. de har tagit med dramagruppen. Men, och det är, ju, det är ju i stort sett alla huvudpersonerna som kommer sen i eh, Alfa mm. se och Omega. Och i Clockworks också, va? du söker ja, tillbaka vad hos dem tror jag. Ja, och, och visst, då, då är det ju alla de som har satt ihop en, med hjälp av de här nycklarna och alla de här kunskaperna, mm. satt ihop en, en teater och gjort det jättesnyggt helt uppenbart. Men det är precis som du säger, nu när jag har läst den, läser den igen... Då fattar jag ju allt det här. Mm. Då klickar jag allt det här ännu mer. När jag börjar läsa direkt om Joe. Jag vet ju vem han är. Och när han tar fram eller tar ner den här skolboken för att kolla vem Dodge är. Eller Luke, mm. som han kommer ihåg honom till och med. Är. Och jag får se den här bilden. Då kopplar jag direkt. Ah, coolt. Här är de ju allihopa. Fan vad häftigt. Mm. Men det är som du säger, läser man den första gången. Då fattar man ju... Jag tror han, han säger någonting om det. Typ så här, bara, wow... Den föreställningen Han säger inte ens att de gör den Han säger bara den föreställningen Nej, Och så får man se en, Jag tror det är en hel spread eller en hel sida Från den föreställningen mm. Men då måste du själv gå in på Bilden och titta och se att Okej okay, shit, där är Randall Och där är Luke och där är de här Men då alla de andra karaktärerna De har du ju aldrig sett tidigare Nej, Precis så att de kan du ju ändå inte koppla till Så att där håller jag med dig absolut att Där gör de en, li en liten miss skulle man kunna säga Just för att det är lite tidigt Att ta in dem Utan att förklara någonting liksom. Ja precis eftersom senare Du får först reda på vilka de andra är I volym 5 Så ja. just den där kopplingen var väldigt konstig Så hela det brydde mig inte om För det som jag gillade hela volym 2 Det var ju just mm, Wells. Mm. Med det här mindgamen, Och liksom det mellan Zach och eh, Ellie det här, ah, hur han be behandlar henne som skit. Och liksom riktigt äckligt så här, vidrig person han är och sånt. Och det är det som gjorde det hela det så bra. Och det är som jag sa tidigare, att första volymen och andra volymen känns så vuxna. Första, det är hemska mord och allting. Volym 2, Headgames, det är lekar på mörka, sjuka, äckla sätt. Och när jag sedan fick reda på att det är Joe Hill, det är Josef Hillström, det är son, Jag var oh shit, det här är ju så jävla mäktigt och han är ju lika twistad som sin fars och kan ta de mörka temana. Och det är, jag byggde upp det så oerhört starkt för de första två volymerna är så jäkla bra. Och sen kom dippen direkt i volym tre, Crown of Shadows. Men, det, alltså, det, det, men jag, jag måste säga faktiskt att samma där. Någonting jag inte... Kopplade riktigt på, för det var just det du tog upp nu: Det här med att Sack är så jävla sykad mm. i, i hur han, eller snarare Sack och Ellis relation till varandra mm. är så jävla vriden. Och det, ja, det var, det är någonting som har tagit mig en stund nu att tänka igenom för att faktiskt få, få till mm. just det här i när de, när han har hjälpt Joe. Mm. Så tar jag han bara The Anywhere Key och kommer tillbaka direkt hem till henne. Och bara så här, hjälp mig. Mm. Och hon får hänga med och städa undan alltihopa. Och om det är dagen efter eller när fan det är. När säk kommer hem gången därefter. Då sitter hon i duschen och bara vill duscha av sig allting. Ja, alltså just det här, hon är helt förstörd. Hon är helt nedbruten. Och Zach bara så här, nej kom du och jag ska ha lite kul nu. Mm. Så här, what? The det, för det var någonting jag inte jag må vara. Blåögd eller någonting. För jag tänkte inte så långt. För, alltså första alltså. genomgången, eller första gången jag tänkte på det mm. ens. Att han. att, då, att nej, Det är så. Ja, det var så genast mycket mer creepy, ska jag mm. säga. Hela, hela den relationen Var så mycket konstigare den, När man får tänka igenom den ordentligt Riktigt noga om man säger mm, så Precis, och det, det gjorde faktiskt jag För redan första gången när jag läste den mm, Och jag tyckte mm. att han är så vidrig Och han liksom Han helt enkelt bara drar in den Och typ våldtar henne För hon ja. är inte med på det Utan hon bara följer Nej. med Och man liksom Man förstår inte riktigt varför men, men, men hon vågar inte säga ifrån Och tyvärr gör de De gör inte jättemycket av det Sen som jag tycker är jättesynd För en typ i volym vad är det fem när de hoppar tillbaka i tiden och man får se att de var jättekära i varandra från början mm, och det är ju därför hon gör det men de speglar men det inte ju... riktigt på det, på de andra volymerna och det är därför jag tycker de är såna oerhörda dippar för de Zack mm. är inte det där Psycho som jag redan såg Ellie när de få gånger man får se henne, då tycker man ju synd om det. men det är ju, mm. senare så är det för hennes morsa är så jävla Psycho, inte för att Zack är det... så vidare du har, ju även, du har ju även hela den här grejen att just det här att Säk har lämnat ett minne av honom mm. kvar i Ellie mm, precis. Sen, de var, sen de var små och det är enda anledningen till varför Ellie i stort sett är den enda vuxna människan som tror eller måste tro på magi mm. och kan se magin för det förklarar de ändå lite snabbt i, i volym 2 också just det här att han, han har ju hela tiden haft ett finger med i allt Ellie gör. Hon har ju velat, hon berättar ju till och med det. Hon har velat ha haft, alltså haft ihjäl honom när han, när han kom tillbaks. Mm. Han har, hon har ju verkligen velat bara skära halsen av honom. Mm. Men det, det minnet eller den, det, ja det minnet är det ju. Som, som han har i hennes huvud. Bara sätter käppar i hjulet för allting. Hela tiden. Så hon klarar inte av att göra mm. någonting. Hon, hon, hon fixar inte att göra det som hon själv vill, om man säger då. Nu var det så länge sedan jag läste vi... det här. Säger om de det, eller faktiskt visar om de det. För jag har för mig. De, vis, de, de visar att han har ett, eller hon, eh, snarare så här är det, i volym 2, ja. i slutet, då berättar säkert det själv. Ja, han berättar jag säger ja. det. Ja han säger det att jag har ju det här jag har ju det här minnet mm. som hela tiden har förstört för dig hela hela tiden när du har tagit en kniv och, och, och ska liksom hugga mm. mig då har det visat sig att det, det jag hade i ditt huvud har sett till att du plockar upp en banan istället mm. och jävla vad läskigt det var till exempel men sen plockar han ju även ut den för att hon inte ska bli helt och hållet vett galen mm. För han, för han säger det Jag har ingen nytta av dig Om du är helt galen mm. Då kommer du inte kunna göra någonting Så därför, därför måste jag plocka bort den här nu Så att, så att du liksom kan återfå Någon slags kontroll av dig själv mm. Men det är alltså man har huvudnyckeln och de visar allt det där. Exakt. Så det är det jag ja, kommer exakt. inte riktigt ihåg hur det var. För jag vet att de börjar väldigt mycket hålla på i scener i Typ 5 och mm. sånt. Ser man ju väldigt mycket de plockar och har sig donar. Ja, ja. Men har ju rätt, till, de gör ju det med Kinsli redan i andra volymen där också. Exakt, ja, exakt. De plock mm. Där plockar ju hon ur, ur sina känslor direkt också. Precis, liksom. det var där de men förstörde som... henne totalt. <laughs> ja, precis. Men, men vad, som, vad de också gör rätt snyggt där i dem i 2-3, eh, volym 2-3 mm. där någonstans, är ju också hur de gör, visar hela tillbakablicken på Ellie. Mm. Alltså hur hennes, hur man får se just det här med hennes mamma och hur liksom hur... hur, hur överhuvudtaget hennes uppväxt har varit eller åtminstone övre tonåren och de, liksom 20-30 där någonstans typ. Mm. Hur det har varit att behöva ta, ha bo med sin mamma som alltså så kvinnor verkar man ju få leta efter typ. Jo, Sitter och röker hemma hela tiden gör i stort sett ingenting Fimpar på, och vad heter han? Ungen nu. Då. Rufus. Oh, bort det. Rufus. Det fimpar på honom för att han ber henne att, att släcka siggen. och <laughs> ja, Det är massa sånt här. Stört mm. bara. Som är helt rubbat. Men apropå då, när vi ändå kliver in på Rufus. För det här var någonting också som jag, jag fattar inte. De har gjort det så många gånger i den här serien. Byggt upp saker. Sjitheftigt, skitballt Och sen har man bara släppt mm, okay. det. För att. Kommer du ihåg när Rufus går och lägger sig och säger att säk eller det vad säger de att han är för någonting. Han säger ju att han är något speciellt, speciell, speciell eh, fiende. Skit samma vilken det. Är. För han pratar ju med sina eh, två leksaker mm. hela tiden, sin GI Joe typ och sin ja, vad fan är det? Master Chief typ som han springer runt och leker med hela tiden. Som mm. de de pratar han ju med. Han går och lägger sig och så börjar han prata mellan, de pratar liksom, han pratar med dem och säger det såhär, ah oh shit han är fienden är nära nu, vi måste liksom hålla oss eh, tysta och lugna typ. För det är när säk ska gå och tömma Rufus huvud på minnen av honom och allt korkat han har sagt i närheten av honom. För att han kommer på att, säk kommer ju på det att okej okay, shit jag kanske har varit lite oförsiktig här ja. Emma. Så att jag måste liksom plocka bort de grejerna från Rufus. Så att han inte kan springa runt och berätta det här för alla. Nej. Och Rufus är den enda som inte har ett nyckelhål i nacken. Ja just det, så är det ja. Jo, men det... det säger de inte ett skit om sen. Nej. Och lika så, när Zack då så här, okej okay, fuck it. Han är ju ändå för pantad för att fatta någonting Nej. typ. Och så säger han någonting jätteenkelt så att man kan ju tänka sig att de har lämnat det där också. För han säger ju typ så här, "Åh, någon som är så här efter han kanske inte ens är värt att öppna huvudet på." Mm. Däremot så när säker går ut från sovrummet så, så helt plötsligt vaknar ju alla Rufus leksaker. Nej nice, ja. alla svar alltså pratar ju helt plötsligt med Rufus. Mm. När han frågar dem. Ja, oh, precis. Det, det hade jag fan önskat att de hade gjort någonting med. Förklara det. Eller vad som helst. Och jag menar, varför har inte Rufus. För vi får ju se jättemycket mer av Rufus Sen i senare volymer. Mm. Där han helt plötsligt. Jag ser fan inte att han skulle vara nå efter direkt. Nej. För att jag menar, visst, han har en livlig fantasi. Det skulle man ju kunna lugnt säga. Men jag menar, han har ju. Han i stort sett räddar ju allihopa nästan i stundtals. Mm. Varför, varför har inte han ett nyckelhål? Varför kan de inte öppna upp hans huvud? För det ju verkar ju som att ingen annan verkar ju vara ett problem att öppna upp. Ja, precis. Men det är ju lite. Det, men det tycker jag är snyggt gjort, eftersom han är mentalt handikappad och det är därför han inte har mm. ett nyckelhål. Och att hans två figurer är liksom ja, men, hans logiska tänkande. Att Ska han prata logiskt och pratar han via dem, men det fattar inte folk. Det tycker jag är lite snyggt. Absolut, det där när hela rummet pratar. Det, det gör man inte ja. med. Och det, det tycker jag förstör lite det här fantasin att det är de två figurerna som pratar liksom med hans. Samvet, han för det är bara om han har med sig hela tiden och sånt där. Och det tycker jag är de är mm. snyggt i scenari volymer och sånt också. Men, precis som du mm. säger, inget av honom riktigt logiskt. Men det är ju en scen som jag tyckte. När de började liksom, tänka lite på honom. Och liksom börja ja. förstå en scen som var snygg. Det var ju när han tog stryptag på Bode När Säk hade tagit ja. över honom. Det, det var ju väldigt bra ja. scen på så sätt. Men att de hoppar på honom på en gång utan att han fick förklara sig. Det, det tyckte jag var lite konstigt. Eftersom både vad heter det, Kinsley och Tyler vet vad vilka nycklar som finns vid det tillfället. Och vet att Säk ja. kan ha tagit över en annan kropp. Och det är inte omöjligt. Och att de inte ens ger vad heter. det Rufus en chans att förklara sig Det förstod inte jag, det tyckte jag var lite Konstigt byggt Eftersom alla vet vad det är för något Ge honom en chans och så kunde de haft något mellan. Och sen hade Bode äh, Inom parenté, Säck. Övertalat dem att Jo men så här ligger det till, han är sjuk i huvudet Och då hade han slängt in på mm. psyket mm. Nu fick han inte ens en chans och det tyckte jag De gjorde helt fel, för sen lite senare Så bara, oj nu tror vi helt och hållet på honom Men jag tyckte det var lite konstigt direkt när jag läste det. Att, men ge honom en chans. Visst, jag får ju se hela stora bilden. Men jag tycker de borde ha fått sett tillräckligt vid det fallet. Att förstå att det kanske inte är säkert att det här är Bode. Nej, nej, men så, det, det kan jag hålla med om absolut. Att de hade kunnat spela ut det lite till mm. om man säger. Alltså just det här att låta honom överhuvudtaget. För det är som du säger. Alla barnen vet ju vad som kan hända. Sen att det kanske inte är den mest logiska förklaringen. Att så oh Säk vill inte ha sin kropp längre och han blir mördad typ av Kinsey. Ja. Uh, därför så borde Säk ha, hans medvetande borde ha stuckit till en annan mm. kropp. Det är ju inte den, det är inte den mest logiska skulle jag säga. Men de, de borde ju kunna misstänka det på något vis. Eller vara det minsta fundersamma åtminstone mm. tycker man. Men uppenbart inte. Mm. Nej, men som sagt, volym 1 och 2, väldigt vuxna, väldigt, väldigt mörka och liksom psykiska på något sätt. Mm. Men sen kom ju först för då volym 3 och 4 och jag gillar inte mm. dem. Jag tyckte de, de tappade helt tonen. Det blev mer som en eh, ungdomsserie om man ska säga- allt det här allvaret att de visst det händer olyckor, de håller väldigt på med nycklar och det är lite mörkt och sånt och just med Ellie och hela liksom det där och sånt, men jag tycker de tappar hela känslan totalt, även om volym 1 och 2 hade väldigt olika känslor beroende på hur de betedde sig, men de hade ett vuxet tema hela tiden och det tappar man totalt, och helt ärligt så tycker jag att volym 3 och 4 är helt onödiga jag hade hellre sett att man struntade dem helt och Gjorde att man behövde inte få reda på vad alla nycklar gjorde. Att de kunde ha hållit den mystiken istället. För just vad mm. de gjorde i 3 och 4. Det var ju att visa vad alla nycklar gör. Så att man ska förstå det lite senare. Ibland väldigt fort. För det är bara vissa nycklar de använder. Mycket. Vissa får man bara se en små rutor och sånt. Men jag hade hellre mm. tyckt att man kunde skippa det helt. För att liksom... Barnen behöver inte reda på allt, de behöver bara reda på, så det här är de frågorna vi behöver för att lyckas. Och sen får vi som läsare veta att det finns fler nycklar och, och man får själv börja se fantisera vad de kan göra. Men nej, trean och fyran, du har ju nu läst lite mer än mig, men jag, jag kommer knappt ihåg de här två för jag tycker ju de var så jäkla eh, dåliga. Tre, trean är ju, det de gör i trean tycker jag som är ändå, eller snarare så här, det de försöker göra mm. i trean. Tycker jag ändå är ganska intressant. Det är just den här när... Eh, åh, vad heter han då? Kavan, ja, jag kommer att lova att han heter förnamn. Eh, Kinsys två nya polare mm. där. Som hon får i skolan. Han är helt tatuerade killen. Oh, han, eh, han vill ju liksom flasha för Kinsey och berättar att Randall Locks namn står på väggen i den här uh, The Drowning Cave. Mm. Där, där vi allihopa, det är ju spoilercast, där vi allihopa nu vet att The Omega Door är längst ner. Alltså svarta dörren som de pratar om i hela serien. Ja, eh, och att de tar sig in dit för att kolla på det här namnet som står på väggen. Mm. Eh, när, de, när stegen ramlar ner i vattnet och de får sitta i vattnet där och börjar nästan håller nästan på att frysa i järn. Mm. Jag tycker det var, det var en intressant grej. Däremot, så hade jag ju tyckt att de, hade, de skulle ha gjort någonting mera av det. För det går jättefort. Mm. Det är så här, de bygger upp skit Ja, men okej, jag kan fatta att det lockar lite grann att liksom få gå ner och se liksom vad Ashit ah, här har min pappa varit och skrivit sitt. Alltså, jag, jag kan ändå se den grejen som tonåring att, okej, okay, fan, det är klart, ha farsan var här när du är det klart jag också ska hit, fan, vad häftigt. Mm. Det vill jag ju liksom se. Men jag hade ju nästan föredraget om för att de kommer dit. Hon. Hoppar, de hoppar ner i vattnet för att det är tydligen så har vattnet stigit sen sist de var där, det är väl inte helt orimligt tänkt, men de hoppar i och så kommer en råtta och de hoppar till så att trapp, stegen ramlar ner och sen helt så, ja då ligger de i vattnet där allihopa mm. och sen tar det två sidor sen kommer man på lösningen för att ta sig upp och de liksom, verkligen de pratar om det som om att det vore, ja hjälp. De verkligen bygger upp det så med, med, med äh, text. Alltså hela den biten så mm. får de att låta som att okej, okay, shit det här är jätteväl uppbyggt. Men det handlar ju om två eller tre sidor. Mm. Det är allt. Och sen helt plötsligt bara finns det en lösning mm. som de kommer på och lyckas med direkt också. Det tycker jag är lite så här. Det, nej, det var ett snyggt tänk Väl, väl genom alltså, Det var en bra idé Men det var kanske inte det bästa genomförandet För det, man, det kändes lite som att så Okej, okay, shit, det här är en skitbra idé Det här får vi till och så, nu, och så kommer man till en viss punkt där man tänker Shit, nu måste vi ta oss tillbaka härifrån också Och då bara, här har vi lösningen mm. Och så är det färdigt uh, ja. för att Jag hade älskat om de faktiskt hade kanske sett Vilka namn som stod på väggen mm. För Kinsey, hon påpekar aldrig att, hon, has, att hon, hon ser pappas namn. Men hon lyckas ju inte läsa allt som står där. Och, och sen händer ju allt det här. Så att hon tittar ju inte ens igen. Nej. Och jag hade ju föredragit om de kanske hade sett till exempel att Erin Voss namn står där. Som de senare i senare volymer kommer att träffa på. Mm. Hon eh, tjejen eller tanten snarare eller, nej tjejen blir det väl eller damen som sitter på cyklet som bara säger white eller vad är det? jo bara det enda hon minns är vitt. Mm. Och hennes namn står ju där på väggen precis under hennes pappas. Eh, Luke Dodge hans namn står också där. Det hade varit väldigt mycket intressantare om de kanske hade sett det här. Mm. Alltså verkligen S -s sett namnen Sett vilket årtal det står där dessutom Också mm. Då hade man kunnat spela mycket mera på det Tycker jag i alla fall Men det gjorde de ju tyvärr inte Nej. Jag avskydde hela den scenen Jag tyckte den var helt världens mm. Ett, jag hatar hennes nya polare Det är min personliga åsikt Ni kanske gillar dem. Jag hatar dem Men samma sak när de kom dit I vol och 2 vi hade folk dog hit och dit och Det var väldigt här var jag inte så orolig att någon skulle dö De har gjort Kinsley helt värdelös Genom att ta bort hennes känslor det, Jag förstår, jag tyckte det var skitråkigt De speglar bättre på det senare Men här direkt, jag tycker det var skitråkig De gjorde henne så förbanna tråkig att göra med Men sen att Det var ingen som liksom Jag var aldrig rädd att någon skulle dö För de hade tappat helt känslan redan Där tyckte jag Jag hade heller sett att någon av hennes polare dog och så får man se, ja. i, de gör en liten grej i slutet där man får se, vi läsare får se namnen. Jag hade ja, det helst sett. Samtidigt exakt, som ja. den här personen drunknar, så ser man hur den drunknar och liksom sjunker ner tillsammans med namnen och sen läggs kroppen Tillsammans med skelettet som ligger ner på botten. Och så ligger båda där. Den som precis har drunknat och skelettet som ligger där. Det hade jag tyckt Va? var vänta, mycket vadå, godare. Vä vänta. Jaha, jaja, du men... ah, ja, ah, det, ja, det var din fantasi nu menade du. Ja, ah, ja nu det är, är så jag hade ah. velat att de skulle ha gjort ja. det. <laughs> för Jag tänkte säga fan nu missade jag någonting igen tror jag bestämt. Nej. Men det de, gör i, det de gör idag är ju bara släpper ner glowsticket som de använder. Och det är ju skittråkigt. Ja. För då har, jag, då har jag hela det här var helt värdelöst egentligen. Det, de gjorde ingenting Hade någon dött Då hade det blivit mycket mer oh shit Man har fått paniken Och att Kinsey då inte, upp, inte har några känslor Då hade de kunnat bygga på det För nu, nu spelar det ingen roll Alla klarar sig Ja hon visar ingen känslor Fine Men om någon av hennes polare dör Och hon kan inte visa känslor Det har ju större betydelse Det hade gjort någonting mer Men nu har de bara gjort henne tråkigt Hennes värdelösa polare klarat sig utan skråma Och jag tyckte helt allt Det bara var helt värdelöst Ja, absolut. Man hade kunnat lagt till en tredje kompis mm. där till exempel som bara försvann. För de är ju jättenya i den här volymen kompisarna också. Jo, så det är inte så att man behöver vara superrädd om dem. Mm. Alltså just i historieberättandet det låter så att säga, men alltså just i historieberättandets del. För det som du säger lite grann, ska man ändå spela på det hemska, det mörka, det liksom skräckscenario mm. till psykgrejen då hade det varit jätteintressant. För första gången man läser den här också mm. Då tror man ju på riktigt att det är ett par barn som har drunknat där nere. Jo, precis. Det gör man inte när du har läst färdigt. Nej. Du tror inte att de har drunknat. Du vet vad som hände. Det är ingen som drunknar i de där grottorna. Alls, skulle jag vilja Nej. säga. Så att det, det, det hade varit mycket, mycket mer intressant, mm. kan jag tycka. Och jag, jag säger man behöver inte ens lägga till en ny karaktär. Du kan ta av vilken av dem där som helst för jag tycker inte de gör någonting med dem. De försöker göra någonting Nej. med dem, men de gör ingenting. Det är liksom som i sista där när han som du snackar britterna va, med tatueringar och hans ja. flirt ja. liksom när de liksom blir demoner. Jag mm. tycker det var helt värdelöst men jag, jag kan inte ta det seriöst för fem öre. De hade lika gärna kunnat ta britter, den här tatueringen. Han kunde ha dött där. Och de ja. hade kunnat utspela hela sista ändå med hon där som går badshit crazy. Och det hade gjort exakt samma. Och så hade de bara dött på ett annat sätt. Nu, jag mm. tycker inte de gjorde något speciellt alls. Att de här två grabbarna bråkar med varandra för att de är båda kära i eh, Kinsey som ändå inte känner några känslor. I don't care. Jag bryr mig inte för fem öre. För jag tycker inte det spelar någon roll. Och samma sak där. Man får bara se det i några sidor. Det är inte att det kommer speglas hela serien på det. Så det tyckte jag var helt mm. värdelöst. Tyvärr, Crown och Shadows Det som de gjorde Det var att man fick se lite mer av skuggorna det här. Att man fick se kronan så styr skuggor Fine, då vet jag Och det var coolt Det var snyggt Men det var ju som vi tog upp tidigare också att Det är ologiskt det de gör när de är vanliga mm. människor så kan de inte slåss mot dem. När de blir en stor dock, helt plötsligt kan man slåss mot dem. Bara, <laughs> det är inte logiskt. Ja, den, är, den, är, den är lite diffus <laughs> där kan vi säga. Absolut. Hela skugggrejen överhuvudtaget. För att Jag kan tycka att i några av de där fighterna så finns det ju ljus mm. i närheten. Ändå bara så pff, det här funkar. Så att Det är lite, så här, lite si och så med när skuggan syns och när skuggan inte syns skulle jag vilja mm. säga. Men Skitsamma. Det, jag tycker det är häftigt gjort. Det, det är en skitcool det är en cool nyckel, eller en cool krona om man nu ska kalla det för det, som, som de använder. Det tycker jag är riktigt, riktigt häftigt. Absolut, det tycker mm. jag. Däremot så håller jag med dig just det här att när man går vidare till Key the Kingdom att det går ju jättefort. Mm. Vissa Alltså, de visar hur många nycklar som helst. Men... Det är typ ingen som jag inte fattar. Alltså jag fattar ingenting. Vissa av bilderna man håller på och läser. Det är ingen text. Det är ingenting. Det bara är så här, det, det är det väl någon där The Bode helt plötsligt ser ut som Herkules ja, Bara från ingenstans. Och slåss mot typ kedjor som kommer emot honom. Ja. För, för ingen anledning alls. Jag fattar inte alls vad, vad, den, vad den bilden gör för Nej. någonting. Det, det är väl Tai och Kinsey sitter, Är väl fastknutna Eller någonting sånt där Visst, det fatt, det, Jag fattar ju den biten mm. Men jag förstår inte hur de hamnar där Jag fattar inte vad han gör Varför gör han Eller varför ser han ut som Hercules mm, det, Ska du ändå visa det Så gör det ordentligt Då kan jag tycka mm. lite grann Visst de använder ju Hercules-nyckeln sen Eller de refererar till den som Hercules-nyckeln I alla fall mm. Och använder den sen senare i det liksom senare volymer. Likaså så får man ju tillbakablickar och se att de faktiskt använde den nyckeln under den här mm. teatern till exempel också, bland annat. Eh, men jag hade, köpt, jag hade köpt den makten, eller den kraften helt utan den här bilden eller förklaringen av den. Jo, precis. Men... Ja, det, det, hade, det, det enda som hade räckt för mig hade varit att visa till exempel, som i voly sista volymen, ja. Så är ju den här britten jag, att, att jag inte kan komma ihåg hans namn eh, Att han använder ju den nyckeln för att bli Superbiff uh -huh. Han är ju jätteliten och tunn innan Jag hade köpt att i, Utan ett ord Bara visat honom som jättebiff Då hade jag fattat ah, Han har använt en mm. nyckel Som uppenbart gör dig skitstor ja, det, det, det, Jag hade inte behövt Mer förklaring, jag hade inte behövt någonting av den just för, Om jag inte minns helt fel i alla fall, så är det ju bara en bild, kanske två rut, alltså rutor på just den här just för den nyckeln Nej. till exempel. Och då är den ju ja. helt meningslös. Nej, det är bara en bild. För det är där de har flera ja. bilder, en för varje nyckel där de inte förklarar någonting. Ja, Och så, så är det bara är det, olika det, datum för olika dagar. Det enda som är cool med mm, just mm. den bilden du pratar om om jag inte minns ja. helt fel, det är att du spelas 11 februari som är på min födelsedag, men annars är jag helt värdelöst. Ja, men så, ja så, så kanske det är. Det, det, det vågar jag inte Nej, svära Det var på, det men, enda jag gick tillbaka och kollade för jag såg att allting var runt i februari. Ja. Jag bara, hmm, ah. <här> Nej <här> ja. Just den, just den nyckeln mm. tycker jag är så här, jaha, okej, okay, varför? Ja. Det, det finns ingen mening med att förklara den för att den är ju så självskriven på något vis. Mm. Att säga, ja oh, du blir biff, ja oh, okej okay. shit det, oh, det var inte så mycket att förklara Nej, Men liksom. precis som du sa, den förklaras inte alls på den bilden Men att de förklara den sen i Clockworks När man hoppar tillbaka i tiden till När man får se, mm. vad heter det oh, Vad heter säkert på riktigt? Lock, lock, Luke uh, vad fan äh, han heter? Luke, eller ja, precis Luke Dark han, han använder den ju pjäsen Och då spelar de ja. om man får se honom Och sen ser de när de liksom blir vana igen Man bara Ja, ah, där är nyckeln som gör att han blev biff under teatern. Där förstod man det bättre mm -hmm. än bara den där bilden ah. de visade i Crown of Shadows. Liksom. Det gav mig ingenting. Så det är därför jag säger att trean och fyran tycker jag man kunde ha skrotat helt. För mystiken med nycklarna gör mer än att faktiskt få se dem bara så där när de ändå inte förklarar dem. Och de nycklar som man sedan mm -hmm. behöver förklaras de visar de inte upp där. Som den här klockspelet där Eh, vad heter det När de kan stoppa och frysa en person Och sådana där grejer som de gör senare Med thai, eh, Sack han fryses Tyler och bla bla bla Den här speldosan ah, ja, ja, ja, ja, ja. Och det är också ah, ja, är Det är den ah. minsta jävla bilden Och man förstår inte vad de ah. gör Och sen helt plötsligt <laughs> gör de där Den grejen, för den bilden mm. Den är ändå så det, Då är det att speldosan gör att Kingsley försöker döda Tyler och Bo, De står med en, med en stor kniv eller vad det är mot dem. Ja, i köket Precis. Där, va? Det hade mm. man kunnat gjort ett helt volym på. Hela det hade man ja. kunnat gjort volym tre på. Och när hon liksom jagar dem och då de försöker stoppa, det hade kunnat vara i mörkt. Och hon, hon kanske dödar sin farbror. Hon dödar morsan någonting jättemörkt. Men det får man en liten, liten bild på som inte spelar någon som helst roll. Nej, och, och samtidigt så fattar man ju. För det är också en sån där nyckel som är en sån nyckel och lås mm. ska jag säga. Som är lite självförklarande. För att när säk använder den på Tyler mm. så fattar du ju direkt. Mm. För att dosan börjar ju sjunga det han säger. Och då fattar man ju direkt okej, okay, det här är det som kommer hända. Ja, precis. Alltså, vad, vad är det som in, vad är då inte förstå? Liksom. Nej, precis. Nej, men så är det ju med jättemycket tyvärr. Och de har... De har bra nycklar. De har ju bra mm. grejer. Men de har helt fel idéer vad de skulle göra. För mig är det hela det här, de tappade känslan totalt i 3 och 4, som gjorde att jag vet inte riktigt vad tankeprocessen gick där liksom hos Joe när han skrev där. För de andra var ju toktunga och här. Det är som att han tappade känslan att eh, nu bara slänga ut någonting för att få allting att gå vidare. Eller att han kände pressen, jag måste förklara nycklarna. Men du behöver inte förklara nycklarna, du har gjort det så mycket. Du har liksom tvingat in allting för någonting som absolut inte behövs finnas. Du hade kunnat gjort en mystik av det hela, som alltså, jag hade köpt mer än att bara få se det här meningslösa. Eh, så nej, det är därför jag, jag, jag tycker inte alls om volym 3 och 4. Men nej, jag kan ju säga, jag kommer inte ens ihåg vad volym 4 handlar om. Kommer du ihåg vad den handlar om eh, inte Nej, tyvärr inte sådär så att jag kan eh, dra rakt upp och nej. ner. Eller? Inte, inte mer än just det här, för det är jag ganska säker på är just ja. i den. Just det här hur de förklarar alla nycklar. Alltså han blir, ju, han blir ju jättestor där och slåss. Och han blir, de, de provar ju på en, Hon hittar väl... Hittar inte Men hon... Men med fåglarna och rävarna och det sen? också? Är inte det Kiso, tuff, Ja, just man? det. Djurdöden ja, i början också, ja. där. Där, Bode, ja, där blir fågel. Eller ja, precis. Det, det är väl i volym 4 ja, där också bland det. annat. Så att det är väl mest egentligen bara en massa förklarande av, av nycklar. Ja, just ja. Men det. Men det är väl också där i slutet. Säk blir väl dödad och blir Bode. Sen Clockwork så, så återspeglar de. Då går ju han och kör sin egen ja. race. Och Tyler Kinsley Exakt. åker ju tillbaka i tiden. Så det är väl det enda Exakt. som är bra där. Att de gör någonting. Men som jag sa... Det som är bra i Keys to the Kingdom nu när jag börjar kom, lägga tillbaka. Det är Rufus. Att de speglar mycket på Rufus och hans mm. grejer. För jag tycker Rufus är en jätteintressant karaktär. Och det här med sina dockor och sånt. Och vad han har fått vara med om. Det är bara att... Ja. De har ju tappat den här mörka känslan, och hade de behållit den mörka känslan, då hade Rufus känts mycket mera som det. Vad ska man säga? Det barnet. Det där, att han är lite bakom flötet, liksom. Men att han har en stor mm. påverkan. För nu känns det liksom. Han har ingen påverkan alls i den här, liksom, tonårsberättelsen. Och, men jag, jag, jag gillar den karaktären. Jag tycker det är synd att de inte gjorde mer med honom, helt enkelt. Mm. mm. Men då kommer vi sen då till volym 5 Clockworks när man får återblicka när de åker tillbaka och man får se hur nycklarna skapades och just det här, de börjar förklara mer bandet mellan Sack och bandet mellan Randall, pappan där och alla de där teatergruppen, alla vännerna, vad som faktiskt hände och allt det där och ja. nu har de hittat en bra tempo igen. De hittade jättebra. Jag tycker volym 5 var jättebra för att de slutade handla om barnen och allt som hände runt om, utan de började förklara mer. Och jag tyckte de hittade en bra känsla. Och Jag tyckte det var väldigt intressant. Men det var ju bara återblickar och det spelar inte på någonting som hände just nu. Men där fick jag ju bra förklaringar, om man säger så, som de andra volymerna inte lyckades med. Ja. Så för mig var det, det var ju som ett Två, det var högt, högt betyg. Tre, fyra, totaldip. Och sen började det klättra igen vid femman där. och Jag, jag tycker det är en jättebra... Det är precis den volymen jag behövde för att de skulle förklara allting. De hade kunnat skippa mm. tre och fyran helt. För femman tyckte jag förklarade tillräckligt. Så mm. jag gillar den jättemycket. Vad tyckte du om det här återblickarna och hela den delen? Jag tycker det var skitsnygg. Just det här hur du får se... Alltså du får ju se långt, långt, långt tillbaka. Mm. Du får ju se liksom hur den här, alltså hur den svarta dörren ens kommer till. Mm. Vart den kommer ifrån. Eller ja, inte riktigt var den kommer ifrån kanske. Men när den kom till mm. snarare då. Och hur nycklarna började skapas. Och varför de skapades. och Hur de ens kunde skapas. Förklaras ju där. Och det tycker jag är skitintressant. Jag tycker den verkligen är superrolig. Alltså, är, det är intressant mm. läsning är det verkligen. För du får reda på precis allt. Men precis som du sa... Det, man liksom har ställt all annan historia på man har skjutit den åt sidan lite grann så du kan, du kan släppa allting du kan släppa Zack du kan släppa allt det här du kan släppa Bode och deras vad han nu har tagit vägen eller vad han, vad han är någonstans hela det och bara fokusera på vad är det som har hänt som har tagit oss till det här mm. vad har hänt så att vi, vad liksom, vad, hur hamnade vi där vi är idag och det tycker jag är skitintressant. Mm. Eh, absolut. Jag gillar den oerhört mycket. Och jag, jag, jag vet inte om jag ska säga att den känns vuxnare, men jag, jag tycker den har ett bättre tempo. Jag tänker att tänker Man får följa mer rak linje på en berättelse. Jag får allt förklara för mig mycket bättre. För de andra är lite hoppiga. Liksom man ska mm. se, som du mm. sa, där, med alla olika nycklar, man får bara se små delar. Och de förklarar ingenting. Här istället så får man följa en hel berättelse där de går från punkt till pricka och jättebra beskrivet och allting. Och de börjar knyta ihop som grejer som det här med säk och och eh, vad heter hon nu då Ellie, deras förhållande och jag mm. bara men shit. Och liksom när man tänker tillbaka hur han behandlar henne, allt skit och när han typ våldtar henne och så får man se här Sack, gulligaste killen som finns. Och man bara men mm. hur kunde det ha gått så fel och när de börjar förklara det någonting jag avskyr. Det är demonerna i den här jävla bokböckerna. Jag tycker inte de är bra överhuvudtaget. Jag hade ju hellre sett att det är ordentliga demoner när de öppnar nycklarna, inte bara små ögon. Utan att det är någonting som griper tag och sen sätter fast honom. Men att det är lite mer spooky åt det hållet hade jag tyckt jag gav mer än att bara se de där liksom, nycklarna och grejer, vad de gör som inte jag tycker alls är snygga. Men de förklarar tillräckligt och jag tyckte just uppbyggnaden av Randall och Sack och alla de där och hon där damen på psyket, liksom att hur hon är kär i Randall och allt was. sånt där. Ja, att det, mm, jag tyckte mm. det var jätte, jättebra. Man fick Det här var den förklaringen som jag förväntade mig under de andra två tidigare volymerna helt enkelt. Jag skulle, jag skulle kunna säga så här då kanske att volym 5, då drar man ner på tempot Absolut. Igen. Och därför blir, det, därför blir det lite bättre mm. genast. Åtminstone, jag kan hålla med dig, åtminstone fyran, då går det snabbt. Mm. Alltså då, då, då går det jättesnabbt. Då ska man liksom verkligen krama in allt som liksom går. Att visa allt, allt allt som finns. Det ska bara visas nu. Det går jättefort. Och sen kommer man till femman där man liksom så där direkt drar i handbromsen i stort sett och bara, nu chilla, ta ett steg tillbaka och så börjar vi mm. igen. Och då tycker jag är de är skitsnyggt. En grej som jag älskar med den här klockan som de mm. använder är att de, de brukar misslyckas med det här i, i, i stort sett alla andra tidshoppande maskiner och sådär. Det är att de faktiskt berättar att klockan har ju bara två årtal du kan ändra. Du kan bara ändra de två sista. Oh, alltså kan de inte åka till sin egen dåtid. De, de kan bara åka, för de, de, det här utspelar sig ju typ... 2000 och framåt. Jag kommer inte ihåg exakt vilket Nej. årtal det är. Men jag vill säga 2005 kanske eller någonting sånt där. Det är i alla fall efter 2000. Och klockan är ju inställd på 19. Och så det mm. årtalet du ställer in. Coolt! Eller åtminstone klockan räknar inte längre än så ska jag säga snarare. Den står på 1. Mm. Första siffran är 1, så är det. Uh, alltså, kan de bara, då, alltså kan de ju bara kolla Längre bakåt i tiden. Det tyckte jag var skitsnyggt. En så enkel detalj att bara nämna att det är mm. så. Förklarade, det tog bort så många tvivel i mitt huvud. För att annars är det verkligen så här. Varför inte boka tillbaka och kolla vad som hände då? Varför inte boka tillbaka och kolla mm. vad som hände när säk när dog? Mm. Vem, vem tog vägen vart? Vad hände? Eller ännu lättare. Bara gå tillbaka ännu längre tillbaka och se vem fan säk är från början. Mm. Vad som hände. Eller vad som hände med... Eh, Åh, oh, vad heter han? Brian, eh, vet du Duncans eh, pojkvän. Ja, precis. pojkvän. Vad var det som hände där? Alltså hela det. Eller Joe Ridgeway för den delen ja. med. Men, för sånt var det först jag satt och tänkte. Liksom bara så här direkt när jag direkt. Åh, då kan jag åka tillbaka till hejden. Mm. Ah! Och så bara, åh. Fuck, det sabbade var alla mina planer. Ja. Men man fick reda på det. Och det tyckte jag gjorde gjorde jätte, Men Jag var på exakt samma nivå. Jag bara, men Rufus vet... Att Bode inte säger, ja men Rufus kommer komma fram till dem och de kommer åka tillbaka och Rufus bara, men titta då, här har ni beviset. Nej, ja. det förstör ni på en gång. Okej, okay, ja men nu får vi se hur de gör det här då. Och det är absolut ja, jättekult och skitsmart gjort att de här är liksom, det är 1900-talet, ni kommer inte någonstans, det är bara mellan de här, man bara, ja oh, coolt ja Det är det det, det åtminstone så att de är förhindrade För att gå förbi 2000 mm. Eller är det ettan som är bara stängt, Det är bara, det är bara ja. ettan som är låst Så att de kan ju ändra 17 Och de kan ju åka till alla andra ja, årtal i stort sett så, nej, men Det tyckte de gjorde verkligen Kanonhäftigt mm. ja, men Det var riktigt coolt och, ja, men Den gillar jag oerhört mycket Precis som du sa, det var lugnare tempo Och man fick allt förklarat Både så här, jättetidigt med den första nycklarna Även med pappan Och jag tyckte det var coolt det här att de förklarade, Randall, pappan och alla de här De hade koll på vad nycklarna gjorde Det har inte barnen mm. de här, Det fanns böcker och allting där de verkar ha läst på och De har använt klockan för att lära sig mycket Och, och det har inte de här barnen fattat För de, allt har varit i panik Och det har varit liksom kaos runt om Folk har dött hit och dit Och de bara springer på nycklar Men Randall och de andra, de hade koll Och jag, när man satt där bara, oh Shit, vad coolt att ha nycklarna När du vet vad de gör Det här kaoset som man var innan jag gillade liksom hela den känslan av det hela. Ja, verkligen. Jag tyckte, jag tyckte den var riktigt cool. Och just det här att de hintar... När man går tillbaka i tiden och kollar så hintar ju Randall och dem själva om att så här, oh, shit, vi har historieprov i helgen. Häng på hem till mig så drar vi och kollar vad som faktiskt hände. Mm. typ Då och då. Liksom. Det, det, det är ju också sånt som jag direkt hade velat själv använt de här grejerna mm. till. så att, nej, Jag tyckte det var skithäftigt. Och som, sen kan jag väl kanske förstå... Att de nutida lockbarnen Inte kanske känner att de har tid Att springa runt Och verkligen planera upp allting Eller verkligen tänka på det Plus att nycklarna visar sig ju Bara för båd. De, alltså de, de hittas ju bara av honom i stort sett. Säk hittar nyckeln till Crown of Shadows, ja. Men det är också för att han letar ju febrilt för att mm. hitta den. Bode springer ju på alla nycklar. Bara så här, oj, oj, vad var det här för någonting? Åh, oh, kolla här, coolt. Han hittar ju liksom alla. Även nyckeln till Clockworks, mm. alltså till den klockan, hittar ju han skittidigt, vill jag säga. För det hittas som den redan i volym två. Mm. Att den nyckeln finns. Och vart den finns mm. någonstans. Så att det, är, det, det är skithäftigt. skithäftigt. Ja, men det gillar jag också att de förklarar att det är alltid den yngsta. Det är den som får liksom, nycklarna leta sig nästan själva fram till. Det är liksom, Det Bard ja. och det var Duncan när han var liten. Det är han som liksom bara springer på nycklarna. Men det, det är nog magiskt Och det tyckte jag liksom, ja, men det är snyggt gjort. Och att det faktiskt har en påverkan ja. som Duncan där att det här som händer just när de åker tillbaka i tiden till Att det är egentligen han som fuckar upp allting Och jag bara, ah oh shit och så, Men han är vuxen, han har glömt allt det där Men han har ändå en känsla liksom De här lekarna och Det har de lite speglar på hela tiden Men man har inte förstått För den här i den sista volymen och, ja, Men jag tyckte det var jättebra uppbyggnad hela alltihop. Och då kommer mm. vi då till sista volymen Som är volym 6, alfa och omega mm. Jag har lite problem med den här Ett, det gick väldigt, ja, väldigt fort Två alldeles för mycket karaktärer Som inte behövt vara där De drog in hela skolan i den här jävla grottan Och det hade inte behövt Jag tycker det är ett sabbade stresskänslan Och liksom det här, att det här Jag gillar när det är klaustrofobiskt Och allt det här Det är väldigt trångt och det är mörkt Och man är orolig över den lilla gruppen Nu var det folk fan överallt Och jag kände bara men Kan några bara dö så att det blir lite lugnare här Så för mig var det liksom Lite för mycket folk. Jag hade tyckt om det bara var några få hela. Jag har ju sagt tidigare också att jag, jag har problem med demonerna. Eh, största jag, eller problemet jag har det är hur säk är när han spelar, när han är i boardkroppen. För Zach har umgått med Bod, Och jag tycker att han kunde låtsas bättre att vara som Bod. Jag tycker det är alldeles för stora skillnader. Och jag hade köpt bättre om de hade skrivit så han är lite mer som Bowd och ibland får man liksom se att han får de här lite än ibland nu tycker jag han var så mm. oerhört olika så att de här psykbryten det var bara en i mängden istället för att verkligen lura totalt så det är därför inte jag fattar hur Tyler och Kinsey, Kinsey inte kunde fatta att det är inte Bowd ni ser, jag ser utan problem att det inte är Bode, Rufus påpekade ni ser att det inte är han. Och det är därför jag tyckte just den delen var lite dipp för mig. För volym 6 är en dipp jämfört med de andra. Jag tycker de knyter ihop säcken bra. Men jag tycker inte volymen i sig är så speciellt bra. Mycket jag tycker inte om karaktärerna som är med. För många karaktärer speglar mycket på eh, Kinsys polar och det där. Det som är bra det är ju Kins har fått tillbaka känslorna. Hon känns äntligen som en riktig ja. karaktär. Eh, när Bode, ja, det är väl i den här han dödade sin polare? Det? Jo, det är väl den här, tror jag. Det borde vara antingen precis i början ja. av femman eller precis i början ja, för femman, av sexan. han i början av sexan han puttade framför bussen. Då fick man säga chockbar Åh, ja. oh shit, <laughs> okej, nu är det allvar. Och lite sådana där. Mm. men Och lite med det här med Rufus och sådana där grejer. Men i det stora hela, det, det här var en dipp igen för mig. Och, men jag tycker... Eftersom jag hade tappat hoppet. Det låter väldigt hemskt, men jag hade tappat jag har tappat förtroende för hela. Jag, jag har förstått nu vad de har tappat känslan totalt. Så jag tyckte de knöt ihop det här bra för vad det är. Jag hade bara. Jag hade sådana förhoppningar efter första, andra och femte volymen. Att jag hade hoppats att de gick ut på ännu bättre. Men den är inte lika dålig som 3 och 4, men den är absolut inte ens i närheten av de andra. Men jag tycker. Jag fick mm. det ett avslut jag kunde jag godtar helt enkelt. Men eh, vad, vad tycker du om själva slutet i sig då? Sen? Det alltså just det Vi vet ju att eh, Saks hela, mm. eller den här demonens hela eh, plan mm. har ju hela tiden varit att öppna den svarta mm. dörren. Eh, för, och, och för att släppa förbi, eller släppa ut alla sina mm. vänner. eller alla, alltså, Det finns ju fler demoner bakom dörren. Grejen är bara det att demonerna kan inte leva i våran värld utan en mm. kropp. Därför behöver han ha alla, alltså det är därför han tar med sig alla barnen från skolan. Eh, ner i, i grottan här mm. i slutet. Men vad tycker du om vad som faktiskt händer sen då? Vad, vad tyckte du om slutet det är ju det, det är därför jag tycker det är helt onödigt att de är där. För han säger ju sen rakt ut, jag behöver inte alla de här. Jag vill bara ha några få som kommer och vi kan starta våran egen armé. Bara några få. Aha. Det hade räckt med polare, eh, Tylers typ flickvän som man pippar med, men som de inte är tillsammans med. Jag lite såna där. Det hade räckt med så några få bara som de hade gjort det med för då hade jag brytt mig och sen hade de då hade ändat de bara ah, men nu hänger det några lik där. Det hänger några lik där, men jag bryr mig inte om dem. Jag går vidare bara. Så hela det jag tycker inte det var bra. Jag, jag, jag gillar delen att när han säger det här, jag vill inte ha alla... Ja, men det är en cool twist. Att han förklarar det här maktspelet. Ja, men det är snyggt. Det är ja. annorlunda. Men det är helt onödigt att de andra som inte jag tycker ska vara där, är där överhuvudtaget. Och sen det här så för mig är hela det är helt onödigt. Och sen är det några grejer i slutet som när Bode kommer tillbaka. För Bode, ni, ni har alla är spoiler, Han dör. Liksom, helt och hållet. Och sen, helt plötsligt, är han bara tillbaka. För det finns en nyckel som gör att han kan komma tillbaka, men man får inte förklara för fem öre För att de tar den enkla vägen. F fast, fast är du med på hur han kommer att ja, Men det är ju det de inte förklarar något bra. Jag förstår typ, men de visar ju inte. För att han, han är ju inte död. Hans, hans själ är ju i den här jävla andra ja. sidan. Eller genom, den, genom dödsnyckeln, eller genom spöknyckeln, ja. eller vad fan man ska det för. Han är ju lämnad på den sidan. Precis. Uh, va... Jag tycker det här är skitcorny För det här borde inte Jag tycker Nej. inte det borde vara så här Men det, det är så det blir i alla fall uh, Bode är ju Polare med en fågel ja. För att i tidigare Volymer så blir de ju attackerade Av Zack som mm. en varg Medan han är något annat djur Jag vet inte ens vad han är för något djur uh, då ger de ju sig på att eh, Bode är ut och leker fågel då. Eller han har gått igenom djurdörren och är fågel. Ut och flyger med alla sina polare upp i luften. säk går igenom samma dörr. Blir varg. Och har några polare med sig. Eller får till flera mm. vargar i alla fall. Här för mig. Och attackerar Tyler och Kinsey. Bode övertalar sina fågelpolare att Flyg mot er död. Och attackera de här vargarna. Så att mina syskon kan fly. De flyr. Sen träffar vi inte på den här fågen fågeln. Mer. Vi, ser, vi får ju se. Typ att det är typ hundra fåglar. Som lig ligger liksom döda. På en plats i, i skogen. Mm. där. Det är väl typ det vi får veta. Sen däremot. När han är spöke. Så träffar han på den här fågen igen. Fågeln bestämmer sig för att flyga igenom dörren. Så att det finns en kropp. För Bode att hoppa in i. Båd hoppar in i kroppen. Som får bli då fågel. Flyger sedan till djurdörren. Och åker igenom djurdörren. För att då är han ju djur. Då blir han ju, förvandlas han ju tillbaka till, si, till sig själv. Alltså mm. Bod. Det är så han kommer tillbaks. I alla fall så jag kopplar det till att han jo. kommer tillbaka. Jag tycker dock. Jag röstar för bullshit. Men... Okay. Alltså, jag håller det... med dig. Det, ja. där, jag, ja, det är precis så där. Men jag tycker, vad då? Det ska väl, Då ska han ju se ut som fågeln hade sett ut när han kommit tillbaka. Inte som sin själv, Ex han borde ha haft en annan kropp. He och det är därför när jag såg honom jobba: Din kropp är begravd, du kan inte vara. Äh, kommer ni så spöke Nej, men, och kommer ut i en annan kropp? Ja, han kommer så spöke. Men då har han ju liksom fågelns utseende som människa, inte nej så det var ju det. Jag, jag gillade inte det alls. Jag hade, jag hade gillat det mycket mycket mer då eller som en twist då att han såg annorlunda ja, ut. Precis, har, då hade Sen jag att, köpt så alltså, att han var ner. samma ålder hade han kunnat mm. ha fått varit, men han skulle ha sett annorlunda ut, alltså typ inte vet jag, en annan hårfärg, ja, en annan hudfärg, alltså någonting, ja. någonting väldigt annorlunda. Men men ändå så att familjen fattar okej okay, shit det här mm. är bod det är det. det det fattar vi men att han, han måste han måste ha fått offra mm. någonting men nu har ni inte offrat skit nej alltså jag tyckte du, det var nu vet man så här oh, men shit okej okay, ah, gillar det var gillade inte det inte mm. kan jag säga. inte den biten av slutet i alla nej. fall jag gillar att alltså jag hade jag, jag tyckte det var snyggt gjort att bod dog men han kom tillbaka ja. och jag bara Fine, ja, men okej okay då Jag gillar, för jag vet att han är spöke Och då hade det varit lite trädligt att se honom Nu kommer jag tillbaka. Men som du sa, i sin kropp Jag bara, nej, äh, det mm. där var konstigt Men annars Exakt, jag hade kunnat köpt om han Hade kunnat köpt om han hade fått funnits kvar I spök Alltså på, i den ja. sidan Den sidan hade jag kunnat köpa att han var kvar i Men inte. <skratt> ah, nej nej. Inte tillbaka till sin egen kropp. Det var, konst, mm. det var för ja, vad konstigt. Vad tyckte du om resten då? Just med demondörren och allt de gjorde med det där. Och vad de försökte göra med alltihop. Jag fattar. alltså. Jag tycker att det var ett väldigt intet slut mm. på något vis. För att det finns ju ingen mening med att öppna den svarta dörren i sådana fall. Jo, för att han vill ha lite flera mm. nycklar. Men det hade han ju kunnat gjort helt själv. Han hade inte behövt ta med sig någon ner Nej. dit. Han hade ju helt själv... Eftersom att han redan är demon. Mm. Han hade ju bara kunnat öppna dörrstått där medan halva liksom andra sidan flög rakt ja. igenom. Och sen bara köra. För han hade ju kunnat dessutom gjort precis som han gjorde med Ellie. Att bara så här Å, ploppa i ett minne som styr och ställer exakt vad de... de inte kan säga emot mm. honom. Så han hade ju inte ens behövt tagit med sig någon över på andra sidan. Utan bara ta <laughs> kroppen av sina liksom minnen. Eller sina, vet du det, Ja, oh, polare. Det, det var ju oh. dumt att säga. Sin familj, eller vad han kallar det för. Och bara göra flera nycklar. Det, nej, jag tyckte det var... Nej. Jag, jag tyckte det var ett väldigt bläslut. Ett väldigt enkelt slut, om mm. vi säger så då. Det var, man, man hade kunnat gjort ett eh, annorlunda. Nej, absolut. Nej, men det är så. Nej ja, jag, jag tycker att de började så jäkla starkt som det totalt tappade, tyvärr. Eh, så om... Men om vi, om vi säger en, ett, ett, någon slags helhet då. Om vi tänker på ja, hela. Uppsi, för det är det jag tänkte vad jag ska göra för butik i hela. Den står ju mellan en tvåa och trea. För ettan och tvåan volymerna, alltså det är fem av fem. De är skitbra gjorda och det, de bygger så jäkla bra. Femman, det är en, runt en fyra liksom sådär. Men de andra är så jävla dåliga tycker jag. Alltså volym 6 är ju typ en 3, den är helt okej, 2 av 3. Men jag avskyr 3:an och fyran helt är ärligt. Liksom, jag tycker inte de gav tillräckligt. De hade coola delar men de gav inte alls. De gav mig inget nöje att läsa. Nej men för mig får den den får godkänt absolut, 3 och 5 för jag tycker att man kan läsa den. Speciellt man ska läsa de första för att de är så jäkla bra. Och sen lär man ju läsa klart allt om man redan har börjat. Så för mig får den en trea och femma. Men det är bara att vara beredda på de här oerhörda dipparna som jag tycker att man får. Vad skulle du säga då? Eh, jag tänker ju vara som alltid. Eh, aningen mer positiv eh, tänker jag vara. Eh, och säga att jag tycker ju självklart att de är sämre i mitten. Eh, men inte inte så dåliga skulle jag vilja säga. Jag tycker att de den han börjar högt, han kliver uppåt, sen kommer det liksom det som är vilken serie som helst. Eller vilken tv-serie dessutom om du tänker på tv-serierna. Så är det ju exakt samma sak där i alla. Spelar ingen roll hur bra jag tycker att en serie är. Så är det alltid så. Det börjar starkt för att hitta mitt intresse. Sen planar det ut med några avsnitt. Och så sticker det upp igen för att bygga upp eh, cliffhangen inför nästa säsong. Så att, jag tycker att de är, de är bra. Den får... Som helhet får den faktiskt en mm. fyra av mig. Jag tycker att den är värdig. Den, den har så pass mycket. Den har så pass mm. mycket. Och ger mig så pass mycket. Sen är det självklart. Sitter man och börjar peta som satan i det. Så finns det hål i berättelsen. Det finns hål i grejer. Det är precis som det vi har suttit och pratat om de senaste stunden också. Det finns saker man kanske skulle vilja ändra på. Eller man hade hoppats på att de hade gjort mer utav. Men som helhet så gör den precis mm. det jag vill. Så att jag tycker att den... Nej, det är snyggt. Det, det, det är en bra serie, mm. absolut. Och sen älskar jag just att hur som så finns det en början och det finns ett jo, slut. Precis. Det är ingenting som kommer att hålla på i all evighet. Nej, liksom. Nej, men jag har delat tag i ettan och tvåan. Jag skulle vilja ta bort lite från tvåan. Det här med professorn. Slänga in lite det som är bra i 3-4-an. Det här med Ellie Rufus. Ta in det här med hon som sitter på... Jag kommer aldrig ihåg hennes namn. Hon som ligger sitter på... Är, är ja, precis. Boss. Hon som sitter på psyket och det där. Slänga in mm. det där istället för gubben. får det trycka ihop allt. Ta bort trean och fyran. Kör feman, inte typ som det är för det var jättebra. Sexan, ta bort alla överdrivna. Kör familjen och vad heter det? Eh, ja, men kör familjen bara mot sex som är i bådkropp och, och Rufus då. De mot varandra. Eh, och de försöker bara, han försöker öppna dörren och de ska försöka stoppa det där. Eh, och så hade det kunnat vara. Kör dem lite mörkare stil. För det är samma som man fick ju i något av böckerna. Nogjakla spöke som gick runt och drog runt med bod och vad det var och snackade. Det, det behövde man inte heller. Eller något sånt där. Utan tryck ihop berättelsen mer hade jag tyckt att det var bättre. Och inte göra den så för mycket karaktär och sånt som jag tyckte inte var bra karaktärer. Det är samma sak liksom när jag kollar igenom listan på olika karaktärer jag skriver. Jag har skrivit upp polisen Daniel. Han är ju helt meningslös. Jag vet inte ens varför han är med. Uh, ja, du tänker på... Ja, just det. Han som, uh, som heter, är där för att undersöka ja, allting. Typ om man säger. Nina och han ja. håller ju på lite fram och tillbaka. Han som vägrar att tro han som vägrar att, tro att uh, Brians uh, död är ett... Nej, fan, det är ju Svettres Sams mord han vägrar att tro på är olyckhändelse. Ja, så är det, och så det. Grejer, han, Jag tycker inte han gjorde något speciellt alls. Han är ju med i sista. Bara, Nej, men skärp dig. Och sådana där liksom, Tryck ihop det. Ta det som är bra från de här och tryck ihop det så hade jag gällat det mycket mer. Men tyvärr så var det alldeles för mycket dippar för att jag ska kunna ge en bättre betyg. Så för mig är det en 3 av 5 Mm -hmm. Nej, jag, jag säger då, då för alla er Ni som i vanliga att Tittar på oss på, på Twitch eller på liknande Ställen eller Youtube för den delen Så sitter jag och skakar på huvudet just nu Medan Nico pratar för jag, jag tycker inte att Jag tycker det är bättre än så Absolut. Jag håller med till vissa delar Men eh, ni som har lyssnat på oss för förstår Jag, jag ger den absolut en fyra Det tycker jag, det är den värd är jag. Jag. Du är för blådig. Sluta. sluta. Mm. <laughs> det här var vårt specialavsnitt. Att spoilercast Vi har tänkt att göra lite mer av sån här när vi har läst någonting tillsammans. Där det är ett färdigt berättelse helt enkelt. I vanliga fall mm. i komiks, så tar vi upp nummer och sånt där. Men har vi någonting som har ett definitivt slut, en början, ett slut, så och vi båda läste, så kommer vi göra fler sånt här. Så lock and key is only the first, men som sagt vi är över en timme på snack, så det är, det är intressant, det är kul att prata om sånt här, och även om vi har julbrek kunde vi inte vara ifrån där. Och så finns det ju absolut, jag bara sitter och jag har bara för att du började prata så att jag och googlade du bara Lockenki, så att inte titta på lite mm. bilder. Och det, det finns ännu mer vi skulle kunna prata om, Alltså hur länge som helst verkligen, för det, det, det, det händer ändå en hel del grejer i den här mm. serien. Både saker som de släpper ögonblickligen och saker som liksom, ja, den väcker ja, saker precis. och ting. Så att det, den är, Jag tycker lätt att den är värd att läsa i alla fall, absolut. Åtminstone prova ett nummer eller en volym åtminstone. Du får du se vad ni tycker om det så att ni tänker fortsätta mm, vidare. Precis. Men som sagt, har ni mer sådana här färdiga volymer, alltså ett samlingsalbum med, som ni tycker att man ska vara värd att läsa? Skriv in. Vi tar jättegärna saker upp som vi kan testa och sånt. Vi kommer ju definitivt läsa mycket, mycket mer nästa år. och Nej, men det är, Vi har lite planer och sånt där, så det kommer säkert definitivt kunna bli mer sånt här göttet så är Så se fram emot det, men ja. Tack för det här avsnittet så hörs vi nästa år igen. Ha det gött. Hej då!